12. fejezet Párduc mezei nyulat sütött, Suti közben íjat csinált akáciafából. Az íj hasonlított kedvenc fegyverére, amely egyenesen hatvan íves pályán pedig több mint 150 méterre tudta kiröpíteni a nyilakat. Szuti már ifjúkorában kivételesen tehetséges íjásznak bizonyult, a távoli apró célpontokat is eltalálta. Boldognak érezte magát a kicsiny, de vízben, ízletes datojában és az inni járó vadakban gazdag oázis királyaként. Szerette a sivatag erejét, emésztő tüzét, amely a végtelenre irányította a gondolatokat. Szuti órákig tudta csodálni a napkeltét és a napnyugtát, a dűnék észrevehetetlen mozgását, a széltől barázdált homokot. A csöndbe merülve egyé vált az égő végtelennel, ahol a nap az egyedüli úr, és úgy éreztem, mintha az isteneken túli abszolútumot érintené. Biztos, hogy el kell hagyniuk a földnek ezt a szegletét, amelynek létezéséről az emberek elfeledkeztek, vagy soha sem tudtak? Mikor indulunk? kérdezte Párduc Szutihoz simulva. Hát, eh, tán soha. Itt akarsz letelepedni? Miért Ne? – Hiszen ez maga pokol, Szuti. – Hiányzik itt nekünk bármi is? – Hát az aranyunk. Ne, – Tehát nem vagy boldog? – nem érem be ezzel a boldogsággal. Gazdag akarok lenni, egy hatalmas birtokon akarok élni, ahol seregnyi szolgának parancsolhatok. Te jó borokat töltesz majd nekem, illatos olajokkal kenegeted a lábamat, én pedig szerelmes dalokkal szórakoztatlak. De van hatalmasabb birtok a sivatagnál? – Hát itt hol vannak a kertészek, a kerti tavak, a zenészek, a termek, ahol lakomákat rendezhetünk? A mennyi fölösleges dolog? Hát – Ez csak te gondolod? – Én nem akarok szegénységben élni, nem azért szabadítottalak ki a börtönödből, hogy ebben az itteniben rohadjunk meg. – De hát sosem voltunk ennél szabadabbak. Nézd körül, sehol egy írít, sehol egy élősködő, csak a világ a maga szépségében és igaz valójában. Miért hagynánk itt ezt a csodát? Hogy megtörtéged a rapság, szegény drágám? Nevesd meg az érzéseimet, beleszerettem a sivatagba. És én már nem is számítok? Te egy líbiai szökevény vagy, egyiptom ősi ellensége. Szörnyeteg, zsarnok! Párduc püfölni kezdte Szutit, aki elkapta a karjánál fogva és hanyatt döntötte. Párduc nem hagyta magát, de Suti bizonyult erősebbnek. Vagy a sivatagi rabszolgám leszel, vagy eltaszítalak magamtól. Nem uralkodhatsz fölöttem. Inkább meghalok, mint hogy engedelmeskedjem neked. Az óázisban ruha nélkül jártak a nap forró sugarai elől a pálmák és a lombok árnyékába húzódtak. Amikor elragadta őket a vágy, a testük mindig megújuló szenvedéllyel egyesült. Még mindig eszedbe szokott jutni az a cafka? A törvényes feleséged? Az a tapéni? Hát, bevallom, megesik néha. Gondolatban hűtlen vagy hozzám. Na, nehogy azt hidd. Ha tapéni a kezem közé kerülne, Átadnám őt a sivatag démonainak. Párduc ilyetten összerezzent. Láttad őket? kérdezte a szemöldökét összevonva. Hát, éjszaka, amikor alszol, elnézem a nagy dűne csúcsát. Ott szoktak megjelenni. Az egyik egy kígyófejű oroszlán, a másik sólyomfejű Szárnyas oroszlán. A harmadiknak hegyes az orra, nagy a füle és villás a farka. Nyíl nem találhatja előket. Hurok nem vedhető rájuk. Kutya a nyomukba nem érhet. Te ja, bolondját járatod velem! Ezek a démonok vigyáznak ránk. Mi mindketten hasonlítunk rájuk. Zabolázhatatlanok és vadak vagyunk. Hát csak álmodtad őket, ilyen lények nincsenek. Te bezzegít itt vagy. Eresz, túl nehéz vagy. Biztosan ezt akarod? kérdezte simogatóan Szuti. Nem, kiáltott fel pár férre rántva magával a kedvesét. A bárd alig pár centiméterrel mellettük súródott a földbe, Éppen oda, ahol egy pillanattal korábban feküdtek. Az éle súrolta Szuti halántékát. Szuti a szemes arkából meglátta a támadót, egy megtermett núbiait, aki egy könnyed ugrással ott termet velük szemben, és már is felkapta a bárgyát. Közben Szuti is talpra ugrott, és tekintete találkozott a támadóéval, akinek sütött a szeméből a gyilkolni vágyás. Nyilvánvaló volt, hogy alkudozásról szó sem lehet. A núbiai bízott erejében és ügyességében. Mosolyogva forgatta a bárgyát, mint egy cséphadarót, és ezzel hátrálásra késztette Sutit, aki hamarosan egy akáciafa törzsének ütközött. A núbiai fölemelte a fegyverét, de ebben a pillanatban Párduc hátulról a nyakába csimpaszkodott. A fiatal nő erejét alábecsülve egyetlen könyökcsapással próbálta meg lerázni magáról, de Párduc mintha érzéketlen volna a fájdalomra, nem tágított, és kivájta a núbiai egyik szemét. A támadó a fájdalomtól üvöltve felé lendítette a bárgyát, de Párduc addigra már eleresztette a nyakát, és a földre vetődött, és tovább gurult. Suti a fejét előreszegezve nekiszaladt a núbiai gyomrának, sikerült hanyat döntenie a feketét, akit végül Párduc folytott meg egy bottal. A núbiai rukkapált de nem tudta kiszabadítani magát. Szuti hagyta, hogy a szeretője egyedül győzedelmeskedjen. Egy magányos vadász? kérdezte Párlusz reménykedve. A, a nubiaiak mindig csapatban vadásznak. Attól tartok, hogy a kedves oázisod hamarosan csatatérré válik. Tényleg démon vagy. Ide hívtad őket, hogy szétzúzd a békémet. Nem kellene minél előbb eltűnnünk innen. Ah, és, és ha egyedül jött? Ez előbb épp az ellenkezőjét mondtad. Hagyj fel az álmodozással, induljunk. Merre? Éjszak felé. Az egyiptomi katonák le fognak tartóztatni minket. Az egész vidéket ellenőrzik. Ha én vezetlek, nem találnak ránk. Mi viszont megtaláljuk az aranyunkat mondta Párduc, és lelkesen megölelte szeretőjét. Már el is felejtettek téged. Azt hiszik, hogy valahol messze bolyongsz, vagy talán már meg is haltál. Átjutunk a vonalakon, elkerüljük az erődítményeket, és gazdagok leszünk. A veszély olyan izgató volt, hogy a líbiai szőkeség úgy érezte, csak szuti ölelése nyugtathatja meg. A fiatalember nem kérette volna magát, de szokatlan mozgást vett észre a nagy dűne tetején. É, itt vannak a többiek, suttogta. Hányan? Nem tudom. Kúszva jönnek. Menjünk azon az úton, amelyiken az antilop. Meglátva a domtető sziklái mögött lapuló núbiaiakat, Párduc azonnal jobb belátásra tért. Ak akkor induljunk délnek. Arra sem mehettek. Az ellenség körbevette az oázist. Húsz nyilat készítettem, mondta Suti. Nem lesz elég. Párduc kifejezéstelen tekintettel nézett maga elé. Nem akarok meghalni. Suti magához szólította. A legmagasabb fateteiről lenyil lenyilazok annyi nubjait, amennyit csak tudok. De hagyni fogom, hogy egy bejöjjön az oázisba. Te a bárdal megölöd, elveszed a tegezét és odahozod nekem. Nincs semmi esélyünk. Bízom benned. Szuti a magasból megszámolta a támadókat. Ötven férfi, furkos bottal, íjjal és nyilakkal felszerelve. Nincs menekvés. Szuti elhatározta, hogy a végsőkig harcolni fog, és az utolsó nyilával megöli pár ducat, mielőtt megerőszakolhatnák, megkinnoszhatnák. A núbiaiak mögött, a messzeségben, ott állt az egyik dűne gerincén a nyársas antilop, ugyanaz, amelyik szutít és párducot az oázisba vezette. Most neki feszült a feltámadó szélnek. A dombról homok nyelvek váltak le, és repültek az ég felé. Az antilop egyszer csak eltűnt. Három harcos rohant üvöltve az oázis felé. Szuti felhúzta az íját, ösztönösen célzott és lőtt, egymás után háromszor. A harcosok arccal előre a földre estek. Mindegyiküknek a melkasán fúródott át a nyíl. Három másik harcos következett. A fiatalember kettőt eltalált, a harmadik szinte őrjöngve üvöltözött, ahogy beért az oázisba. Kilőtte nyilát a fa felé, de jócskán elvétette a célt. Párduc rávetette magát, a két test kikerült suti látó mezejéből. Szuti fülelt, de még csak egy kiáltást sem hallott. A fatörzse egyszer csak megremegett. Valaki mászott fölfelé. Szuti felemelte az íját. Az akácia levelei közül egy nyíllal teli tegez bukkant elő. Megszereztem, mondta Párdusz remegve. Szuti felhúzta maga mellé. Nem sérültél meg? Gyorsabb voltam, mint ő. Nem örülhettek sokáig a sikeres akciónak, már is újabb támadók közeledtek. Kezdetleges íjával Szuti elég pontosan lőtt, csak másodszorra talált el egy íjást, aki már célba is vette őt. Na, a szél miatt, magyarázta. A születő vihar már a fa ágait csavarta, az ég beborult a levegő megtelt porral. A forgatag, Elkapott egy íbizt, és szinte a földhöz csapta. – Le innen! – kiáltotta Suti. A fák nyögtek, baljós recsenések hallatszottak mindenfelől. Kitépet pálmákat szívott magába a sárga forgószél. Épp ahogy a földet ért Suti lába, már is egy núbiai rontott rá, felemelt bárddal. Szerencsére olyan erősé vált időközben a sivatag szele, hogy megfékezte a néger mozdulatát, a bárd éle csak megvágta szuti bal vállát. A fiatalember két öklét egybefogva csapott az ellenfél arcába és eltörte az orrát, de aztán a nagy porfelhőben szemelől veszítette. Megragadta Párduc kezét. A núbiaiaktól talán megmenekülnek, de a sivatag dühe nem fogja kímélni őket. A homok sodró hullámként csapott rájuk, égette a szemüket és szinte a földhöz szegezte őket. Párduc eleresztette bárdját. Szuti is letette az íját, és lehúzódtak egy pálma tövébe, amelynek végre meglátták a törzsét a homokviharban. Ahogy ők, úgy a támadóik sem moccanhattak többé. A sűvítő szélben a föld kiszökött a talpuk alól. Az ég eltűnt. Az egyiptomi és a líbiai lány szinte összeforva kuparogtak a bőrüket ostorozó homokszemek aranybarna szemfedője alatt, mintha belevesztek volna a felbőszült óceánba. Suti a szemét lehúnyva pászerra, szellemi testvérére gondolt. Miért nem jött vajon a segítségére?